I don't think uh, anybody that's involved at this level uh, has any other intention. So let's not uh, be afraid to say that. Pappo Papa Rogge and I think they've just done a lot for the club. Like, they've been very big here, and it's <laughs> been cool that I've also got to come up to the team, both at Fox and for Elvenes Sweden. Hej, hallå! Onsdag eftermiddag, det betyder inspelning av röglepodden rätt ut i era öron. Linus och Lina här, Daniel Rote här, själv heter jag Mattias Hjälb. Hur mår ni? Äh, bättre än Rögle. Ja, jag mår också betydligt bättre än Rögle. Jag mår riktigt bra. Mm. Starka. Så Rögle mår inte bra? Äh, eh, Röglem. Hade nog kunnat må lite bättre? De har nu lite funderingar och lite oro, och eh, så. Det är väl. De är det enda laget som inte har tagit poäng, så då, då ska man väl inte må skit bra. Mm. Linus, senaste nytt. Från Rögle-lägret Du har varit på träningen som du brukar vara träningarna. Men inför match. Mm. Det finns ju hett stoff. ja Jag sa, hytta med mitt block här <laughs> på rummet. Det finns tre stycken bockar på blocket. Bredvid det, kedjorna. Det, det, det betyder, att, betyder att du har checkat av tre. Det kedjor. betyder att de är intakta från förra matchen. Och ett kryss. Det betyder att det inte är intakt. Exakt! Och där står Daniel Saar på den linjen. Han spelar med Simon Ryfors och Kristoffer Bengtsson imorgon. Och det betyder att förra säsongens poäng och målkring Olle Liss är extra forward. Se där! Hoppsan! Mm. Delikat, eller vad man ska säga. Analys! Analys! Analys! Analys. Ja, men han har, ju, han har ju haft Han har ju haft det tungt. Han hade varit tungt länge liksom på försäsongen. Fick väl något slags lyft mot slutet. Men har inte fått det till att stämma fullt ut här i början av säsongen. Så att det är väl inte helt chockerande kan jag tycka. Men det är väl inte släppa om man sitter som extra får. Vad du inte får så mycket speltid? Eh, nej, men det är väl i det... De är ju det lilla liksom utsatta Läget här nu De ska dels Måste de vara tuffa liksom Och ta tuffa beslut Och samtidigt så kan de få alla att sänka axlarna Och, och spela det, det är inte helt lätt Men nu blir det som att du är tränare Och jag ställer en massa jobbiga frågor Men är, har alla andra forward Varit bättre än Ole Liss alltså? Nej, det kan man väl inte säga. det är väl, Jag tyckte jag räknade ut att det är sex spelare totalt som har noterats för poäng efter tre matcher. Så att. Eh, eh, nej, det finns ju många andra som hade kunnat hamna på den bänken. Men jag gissar att det Jag vet inte hur de tänker, men det blev liksom lite pusselläggande. Okej, den kedjan eh, är på väg någonstans. Den vill vi inte röra. Eh, och så blir det väl liksom inte pussel där det blir några namn kvar och sen. Eh, så rycker väl han? Kristoffer Bengtsson är, har gjort två mål. Han, är ju, han rör man inte på. liksom. Nej, men det verkar gå fort från typ första kedja till bänken. Ja, men jag såg Roger Hansson uttala sig i, i din text, Linus, om förväntningar att... Eh, att liksom få ner de förväntningarna alla jämför ju hela tiden med försäsongen där han snittar förgrundor poäng per match. Mm. Det, han, han har ju mycket liksom att leva upp till och, och fått mycket frågor om liksom andra säsongen och så jag kan tänka mig att det, det tynger honom kanske eller vad säger ni? Ja, men jag är också inne på den linjen att det inte är liksom endast hockeymässigt detta utan att det är en, en spelare som har gått från en helt anonym tillvaro i ett allsens lag eh, som inte har några förväntningar på sig överhuvudtaget. Till att göra baksuccé, till att vara med på SHLs upptäcksträff och stå svar på frågor och göra hundra liksom intervjuer innan premiären. i Alla möjliga medier, alla ville, ville prata med Ole Liss innan första matchen för att han ansågs vara Röglets största profil nästan av de friska spelarna, om nu nu säger så i alla fall. Så att gå från det scenariot till, till det han lever med nu vad gäller press och förväntningar den skillnaden är så pass stor att det krävs otroligt mycket för att inte bli påverkad av överhuvudtaget av det. Mm. Det låter på er som att eh, ni tycker att Cam, Abbott och övriga i ledarstaben gör rätt här. Nej, ja, det vet jag inte. Det, det, det är svårt att veta från, från eftermatchen. Och sen, samtidigt vi är vi inte in i... I omklädningsrummet och hur snacket går, eller exakt hur resonemanget har gått genom de här. Alltså, sätta ihop de här femorna då som, som spelar. Men det är ju så konkurrenssituationen på farvarsidan skruvas ut med att ändå som kommer nästa vecka och ansluter till laget. Efterlängtad eh, semtavstärkning förstärkning för Ögle som en, en spelare som man förväntar sig ska dra ett stort läse, inte minst erfarenhetsmässigt. Daniel sa tillbaka en spelare som man vill ha igång från första. Sekund nu som kan komma in som en injektion i det här laget som inte har varit med i de två senaste förlustmatcherna. Och sätta honom utanför finns ingen logik i. Noll måste så åt sidan om man då känner att man har till exempel Erik Andersson, Nils och Leon Bristet i en kedja som man är väldigt nöjd med som man inte vill röra. och man har andra enheter som man kanske är nyfiken på, Ted Britten, tillsammans med Brunner Elvenäs till exempel. De vill man ju säkert ge en match till. Det, var, det fanns ju nu, lyckas landade liksom svårt, gettlägad och, och var helt okej okay mot, uh, mot Brynäs i Men jag tror också så lite det var inne på innan pusslet pus, läggs liksom. Jag tror också hur känner vill man inte röra. De har inte gjort poäng, man vill inte röra den. Man vill ge Britenerna en match till. Man kan ju sagt att uh, har Christian Thomas varit bättre än Oli Liss har varit? Nej, det har han inte. Tycker inte jag i alla fall. Han har väl också kunnat bänka. Men där blir det kanske politik. Man bänkar inte sin stora uh, sin stora liksom värvning från, från Nordamerika. Så jag menar inte, Oli Liss har inte varit sämst i det här laget. Han är väl en av många som har haft uh, svårt att få det att släppa. Och när man lägger ut hela pusslet och bakar in uh, liksom tankar kring enheter och liksom politik så blev han över den här gången men det är mycket möjligt att han, han spelar efter, efter fem minuter, vi behöver inte göra något stor sak att han sitter på bänken det är mycket möjligt att han har istid mot förhållande imorgon han finns ju eh, någonstans som är joker och slänga in, det är ju en spelare som man bevisligen kan förändra en hel matchbild med om han har en bra dag och in honom från, från bänken om han är spelsugen och vill visa tränarna att de har tagit fel beslut det kan också bli en jackpot Så jag är helt inne på din linje där Daniel att, eh, och Om det skulle bli så att det blir knackigt spel Mot Frölunda Och det är svårt att släppa och så, så kommer han att få speltid Han skulle ju kunna skicka iväg en, en macka Från båset som går via tronen in i mål <laughs> <laughs> Sådana mål har han gjort hela tiden så att, ja, skulle... Utan att det blåses av För att pucken har varit uppe i taket Eller någonting ja, nästa Ja men vi engagerar till om eh, laget. Som, eh, detta har jag inte vänt mer, men jag var ju som sagt på, på träningen och eh, powerplay-enheterna kan vi väl beröra lite. Eh, I alla fall den första. Låt oss höra. Ted Buiten, Daniel Saar, Christian Thomas, Lucas Elvenes och Craig Shearer i en enhet. Och sen är den andra, och detta är då bara som rögle träna, men ändå. Jesper Williamson, Ben Leon Bristet Nils Höglander och lins Sandin. Tittar man på den här första powerplay-enheten. Då är det ju Sarr Elvenäs Thomas Shearabritén. Känns som att man sätter ihop någon slags... Eh, Superfemma där. Som det, ska få det att lossna ja. i några överläge nu. Den äpplekojen väger ju tyngre än den andra. Det, det gör det ju. Mycket skittar och... Ehm... Och kreation. Ja, Mm, intressant och då är ju inte, då är inte Karen kvar i, i powerplay, då man lyft tillbaka eller då är Williamson och Jouds som håller i det andra. Ja eh, av det jag kunde se på träningen eh, var det så och anledningen till att jag typ, det här var dels för att eh, jag tyckte att det var en intressant en speciellt då första powerplay, powerplay formationen men också för att vi kan ju prata lite powerplay och boxplay, det har ju varit en stor anledning till att Rögle har haft det så har kämpigt de här första tre matcherna. Är kan mig säga, noll gjorda mål i powerplay, va? Och eh, sju insläppta. På elva tillfällen, vilket Nej, har... man har gjort ett mål i powerplay, va? Är det så? Mm. 10 procent. Okay. Ja, okej. Okay. Man har gjort mål på ett pp. Ja, ja i alla fall om jag har läst siffrorna men front. det har du de för de har inte noll där, utan det, det stämmer. Mm. Men i boxplay så... Ja... Ja, jämförelsevis, jag skrev en artikel eh, med Back och assisterande och tränare Corey Murphy apropå Boxplayet eh, här om dagen och jämförelet. Röll har väl en procent på eh, 36% eller något sånt i Boxplay. Jämförelsevis har Mora dubbelt så mycket som en sista i den statistiken. Eh, I runda slängar, och det säger en del om. Eh, hur viktigt det är nu för Rögle att man stänger igen i den spelformen för att kunna vinna matcher. Men man undrar ju hur man kan komma in så snett i de här spelformerna. Det övergår mitt förstånd ja, lite grann faktiskt. Min erfarenhet är att, att, att ofta hänger det ihop ganska mycket med hur, hur laget fungerar i övrigt. Det känns ju som ett lag som... Uh, som har varit lite, lite överallt och ingenstans och inte riktigt spelat tillsammans. Inte riktigt sett ut som ett lag så här långt. Och det, det, det, det avspeglas i, i boxplay och liksom samarbetet sätts på prov även, även i powerplay. Det, det har inte synkat. De har inte, det har inte sett så lagigt ut. Det, det där svaret. Låter logiskt och stämmer ju faktiskt en del om man tittar på tidigare säsonger också. Vilket jag gjorde innan vi gick in här. Förra säsongen i boxplay så var man 12 totalt. Ja, på 76,25 Säsongen innan var man 10 på 77,25 procent. Och 15-16, den första säsongen i comebacken då hade man 79,39 procent i boxplay. Så man har ju haft flera säsonger där man har legat i botten av, av lagen ska man säga. Min känsla är att det är länge sedan man följde en rödländs säsong och sa satan i gatan vilket boxplay det här gänget har. Det känns länge sedan. Det känns som en spelform som... Men man tänker att det, det finns ändå lag som är väldigt, väldigt bra på det år efter år, säsong efter säsong. Kan man inte studera någon och försöka överföra det till sitt eget och få ordning på det eftersom det är problem år efter år? Jo, men det räcker väl att titta i tabellerna. Kolla tabellerna. De här säsongerna så, så ser jag det det ligger bland de sista lagen. Bland lagen som har släppt in mest mål. Med andra ord har varit ett av de sämsta lagen i, i ligan. Och det är klart att då ligger man i botten av den tabellen också. Så att... Det är väl allmän uppryckning allt så kommer de ju rycka i de ligan också. Däremot är powerplay mer förvånande den här starten. För om man tittar på de siffrorna motsvarande så har man klättrat och blivit bättre och bättre och bättre. Säsongen 15-16 så var man 9 och hade 18,92%. 16-17, 7 på 20,86%. Och förra säsongen 5 på 21,05%. Så den här backlashen eller bakåt-grejen, den kommer väl från ingenstans egentligen. Med de spelare som finns i laget nu också. Ja, men det går, det, jag tycker man kan dra en linje till allt det andra. Uh, uh, det, allting är ju väldigt uh, överraskande på ett negativt sätt. Liksom. Så skrev det efter, efter premiären i, i lördags. Kanske blev alla liksom lite förblindade av den här försäsongen. Som, som tuffade på ganska problemfritt Utan skador Utan några märkbara problem Man vann mycket matcher och jag också, Det är ofta där man, Många lag som har det struligt stökigt Försäsongen Man får jobba igenom de grejerna Och komma ut starkare Nu kommer egentligen Röglis första motgång När serien väl började Och de är ju mitt uppe i det Felsökandet och problemlösandet Nu Mm jag vet inte. Det är ju svårt att analysera, men någonstans så har väl tränarna haft en teori om att det handlar i mångt och mycket om att Ryhle har ett unklagat Det har blivit nervositet och det har blivit eh, en snabb press som har kommit lite oväntat apropå den här försäsongen. Att många spelare inte har spelat på SOL-nivå tidigare, och sen kommer två motgångar, Schlefft och borta, Djurgården borta. Att det sätter sig rätt så snabbt då. När man har en, lite, en trupp med lite mindre erfarenhet. Jag vet inte om det kan... Om vi försöker liksom koka ner de här tre raka förlusterna till, till vad faktiskt anledningen är. För att vi har ju stått här och sagt att det har sett väldigt bra ut och det har sett väldigt bra ut. Så jag är ju väldigt förvånad att Rögle står på noll poäng efter tre spelade matcher. Men någonstans måste man ju hitta... Vad beror detta på? Att man inte har fått med sig Mer. Jag säger Köln. Åk inte till Köln. <laughs> <laughs> ja, men det, jag vet. Det, det är ju en sak att fladdra runt på försäsongen lite. Men när ni är så då, de är väl ett bra exempel. Som var jätte, det är ju en jättetalang och Han var jätteduktig på försäsongen. Men Fars efter tre matcher får 0 poäng Jorda minus 5 i plus-minus-statistiken. Uh, oj, alltså. Där börjar allvaret och där, där snäppa alla andra upp. Det är en fruktansvärt bra liga. Rögle kommer till den premiären med eh, enorma förväntningar som man har piskat upp själv. Eh, och man kommer dit med väldigt många spelare som inte har varit med på den här nivån. Och man kommer dit utan Matt Andersson, utan Mattias Sjögren, utan Lucas Elvines, utan Allen Bibic. Det faller från någon längs vägen. Man torskar. Det är inte, det är inte helt chockerande att, att man inte räcker till, tycker jag. Nej, och jag är inne på det igen som jag var för en vecka sedan. Rögle har inte haft flyt med lottningen av spelprogrammet. Har Skellefteå borta, jorden är borta två första. Vi vet att, jag vet att vi diskuterar lite grann. Man kan vända och vrida på det där. Men äh, nu har vi faset i hand i det är det lätt för mig att stå och snacka om det. Men äh, jag... Mm. Det Men, hade varit bättre att ha något, något enkelt motstånd i början för att slippa få den här mentala resan, för jag tror att det hade Rögle hanterat på ett annat sätt. Men då undrar man ju, vem är det som sätter de här spel som i fjol? Jag vet Då inte. är Rögle med match mot Malmö och därefter mot nykomlingen väl Mora. Mora. Eh, två och torsk, blytung start på säsongen. I år och borta premiären Sen Djurgården borta i, i andra matchen v Vem går med på det? Vem sätter det i spelschema? Det, det, ju... ja, det är jättekonstigt Man borde ju få ha en hemmamatch På de två första matcherna Det borde vara självklart tycker jag Jag vet inte om det är klubbarna själva Som lämnar in önskemål för att det inte funkar Med någonting annat och planering Jag vet inte Ja, men okej, att man kanske får stå tillbaka en säsong. Det finns kanske goda skäl till att det måste bli så. Men två säsonger i rad för att pissschema, rent ut sagt, till att börja med. Jag kan inte fatta hur man kan gå med på. Så tycker de... men, men ja, Oavsett vilket så är det ju Skellefteå Borta är Skellefteås hemma på mig. Ja, Djurgården Borta i deras hemma på mig. Det är bland de svåraste svår uppgifterna. Du, du kan ta dig an i hockey i Sverige. Mm. Men... Om du har sedan Brynes hemma inför nästan 5000 åskådare i din hemmahall. du har haft en hel försäsong på dig jag förberedde dig både fysiskt och mentalt på att det kan bli en typ start. Då måste Rögle ändå se starkare ut än vad de gjorde mot Brynes. För jag tycker ja, det att de vägde väldigt lätt då, Brynes, som har fantastiskt bra backar. Till vara på den skickligheten de har och boxa ut Rögle. de kommer inte in tillräckligt mycket där, det, där man gör mål, målen framför klassen gröta för lite. Jag vet inte, någonstans ändå så visst är det ett jättetyft inledningsschema att ha de matcherna, men någonstans har, det har man ju vetat om i flera månader. Så det, i min ja. värld så, så är det ändå inte någon super ursäkt för att göra en sån insats, insats som man gör mot Brynäs. Nej, där, där, där håller jag med dig. Den är förvånande. Jag trodde det skulle bli en överkörning mot Brynäs, så att det var väldigt förvånande när Målen ploppade in med jämna mellan om 01, 02, 03, 04. Vad, vad, vad är detta? Det var konstigt. Men eh, sen tänkte jag också efter att man har hört eller läst KMB prata om att i stil med att alla var inte där och tävlade och vi måste upp i nivå och så vidare och så vidare. Jag vet inte om det är. Alltså där det egentligen. Det är klart att han känner sitt lag bäst av alla men det här är någonting man får höra i alla idrotter när förlusterna kommer men de allra flesta spelarna går ju in med inställningen att vinna, man är där man vill men så kanske det inte synkas i kedjan och då ser det ut som att, att man inte är där men jag, jag tror inte det är arbetsinsatsen det är fel på egentligen Nej, det är inte... Nej eh, alla vill ju, det syns men någonstans, du kan tävla så mycket du vill och så hot som du bara kan i alla matcher men gör du inte det på sma ett smart sätt då spelar det ingen roll för då, då tappar du den taktiska delen överhuvudtaget. alltså över hela spelet. Då blir det så att om en spelare åker allt vad han kan där fast han inte skulle åka dit han skulle backa hem och liksom ta en markering eller vad som helst då faller hela kedjan på det och helt plötsligt får mostan laget massor med ytor som de inte borde ha haft om man hade följt sin taktik. Så visst, du ska tävla, du ska ta dueller, du ska smälla på, du ska ta dig in framför mål allt det där, absolut. Men gör du inte det på det sättet man har kommit överens om? Att man blir lite ivrig, man vill mycket efter ett par förluster. Det är nu det ska hända, man kör allt man kan där är som sagt 5000 på läktarna som skriker på dig. Men håller man inte huvudet kallt i de lägena och jobbar smart, då kan det bli så här. Precis, men då är det ju smartheten det har brustit i och inte arbetsinsatsen och viljan. Men jag vill backa till, till liksom öppningsprogrammet. Menar, i, i, nej, utifrån det är inte så konstigt att man kanske torskar de två matcherna mot Skellefteå i Djurgården. Men när man, om, när man gör det och sen kommer till sin hemmapremiär... Då är det en tidig måste match. Vi är helt på att det hade Hade den matchen mot Brynäs kommit i andra omgången efter säger borta Men man börjar Schlefft i borta sen Brynäs hemma. Jag tror inte det har sett ut så. Jag tror man är liksom lite grann märkta av att man har torskat två matcher. Man har, det har runnit iväg. Man har släppt in tio mål eller så. Det är lite, nu, nu måste vi vinna liksom. Det är en tidig måste match. Och det är klart att, klart att alla vill. Men. Det blir, väldigt, det blir väldigt tydligt i ett system där allting bygger på delaktighet, aggressivitet, disciplin. Eh... Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar.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 Över, alltså övermanna alltså med när, när det smyger sig in lite tvivel i det eller att folk far runt åt, åt alla möjliga håll då är det ju, då är det ju drömläge för att brynas med med liksom spelskickliga backar och, och lösa den eh, som liksom försöken till, till press och, och kontrabortregler så att, eh, min slutsats är den att, att man fick glida liksom för en för den tuffa starten liksom Innan vi ska lyssna med en spelare som du har pratat med Linus När vi är ändå är inne på detta med förlusterna De här tre raka torskarna Torska säger man så, det blir jättekonstigt Förlusterna mm. så, så är det ju faktiskt bara så att i fjol vid den här tiden Då hade man en, en, en historiskt usel start Inget lag hade presterat sämre på tre matcher Bara sett till resultaten det är ju bara tre mål bättre den här säsongen. Så, och i fjärde omgången så vann man mot Färjestad. Och... Nej, nej. Man slog Malmö med 8-7 i fjärde matchskålen. Eller? Nej, man vann mot Färjestad i fjärde matchen i fjol. Okej. Okay. <laughs> Vi ger upp om det sen. <laughs> 5-2. Uh... Mm ja kanske jag har fel. Jag tror du har fel. Jag tror det jag kanske ligger fel i spelfältet. Jag tror faktiskt det. Ja, då, har jag, då har jag fel i så fall. Malmö, men man vann i alla fall. Man det kan vara överens om. Man tog två poäng mot Malmö. En galen 8-7 historia. Ja, så det vill ju alltid att man slår frölunda Nu säger jag rätt, va? Ja, <laughs> För att inte ha en sämre start än i fjol. Helt rätt. Nu går vi tillbaka till träningen Linus för du pratade med en spelare där om hur han såg på den här starten. Eller hur? Ja, precis. Lukas Elvenäs tillbaka i Rögle har gjort en match nu och vi kan lyssna vad han säger om de tre raka förlusterna har läget som Rögle befinner sig i. Nej, det är såklart det är tufft att ha de matcherna vi har i bagaget. Men jag tycker det att det bara fortsätter att spinna på och liksom förbättra oss på boxplay, powerplay och fem mot fem. Så, så tror jag det kommer att bli bra i slutändan. Hur är stämningen i gruppen nu? Jag tycker att den är bra. Jag känner att alla är positiva och ser fram emot imorgon. Va? Imorgon mot Frölunda. Så... Nej, jag, jag tycker det ska bli kul jag är glad att vara tillbaka också. Hur känns det då för fått en match för benen i rögletröjan sedan återkomsten från NHL-lägret med Vegas? Nej, jag, som jag sa, jag är superglad att vara tillbaka. Så jag är kul att få vara med grabbarna och spela med brorsan och te det igen. Det, nej, jag, jag trivs. Vad säger du om den enheten? Nej, jag, jag, jag tycker det är två skickliga spelare som, liksom som mig. Så jag, jag älskar att spela med dem och vi vet vad vi har varandra. Ja det där var alltså Lukas Elvene Så den kedja han pratar om Det är tillsammans med Brorsan Ludvig och Ted Briten som center Och Ted Briten, Det är ju en av de spelarna Som ska leda det här laget Hur har det sett ut på den fronten Dels för Ted och för andra Med det ansvaret På sig i laget men om man backar till början av förra säsongen vi var i så och jämförde. Så jag han har ju själv pratat om att han har ett och Det, jag tycker, det är ju en helt annan spelare jämfört med för ett år sedan. Han var han som räddets poängbästa spelare till slut förra säsongen, Men uh, han är ju en av spelarna tycker jag ihop med Craig Shearer som har lätt laget. Men de har varit väldigt ensamma på den fronten. Hittar du fler, Linus? Nej, jag gör ju inte det. Jag tycker att eh, Craig Shearer var... Fast de förlorade med klara siffror på behovet mot Djurgården var han fantastiskt bra i den matchen. Han har varit otroligt bra får man säga. Mm. Han har varit långt över mina förväntningar. Ja och sen vilka är det mer som ska kliva fram och, och leda? Ja men du har Christian Thomas som ska vara en av de spelarna som leder dem med poäng, leder dem med produktion. Du har också, eh, båda målvakterna måste vara ledande spelare för att det här ska funka. Taylor Mattsson har själv snackat om att han ska upp i hierarkin och han är en av kaptenerna. Han måste ju, han måste ju leda mer om så här. Så är det, absolut. Och eh, Tittar du även även om Lucas Edouness till exempel är, är väldigt ung fortfarande så det är också en spelare som har kapacitet tycker jag. Att vara en ledande spelare och kunna liksom kliva fram och ta ansvar när det behövs. Och det är någonting man kan, med tanke på den rutin han har samlat på sig lite grann nu med ledande spelare i hockey, Allsvenskan, kom tillbaka i Rögle och satte stora avtryck och varit iväg med sitt NHL-lag, Vegas och, och fått mer erfarenhet där. Det handlar nu om för honom att ta, ta ytterligare ett kliv och, och verkligen visa att ni, ni kan lita på mig. Jag, jag kan ta ansvar i det här gänget. Även om han är ung så så varför inte, så ja. Nej, han är ju. Han ska väl tanka att han ska spela NHL nästa säsong. Men han, det är ju väldigt mycket fokus på, på aggressivitet och skiskökning och så. Men han är ju kanske den största liran de har. Han måste ju tokchefa ett PowerPlay den här säsongen. Det tycker jag att han har liksom verktyg till och bara. Han måste bara göra det. Det, låter, det är väl lite för tidigt för att bedöma honom, man har ju inte varit med så mycket än. Och så tänker jag på Christian Thomas, miljöombyte, ny i Europa, ny i Sverige, ny liga, ny, nya rinkar, större rinkar. Det kanske är för tidigt då att bedöma honom nu också, eller? Både ja och nej. Alltså med Lucas Elvenes menar jag mest att det finns ingen anledning att säga att han inte kan kliva fram och, och leda dem offensivt. För jag tycker att verktygen finns där. Sen, sen är han fortfarande ung och eh, tidigt i karriären och allt det där. Men har man hans talang och hans förmåga som man har visat många gånger så, så finns ju kapaciteten. Det är ju folk som är lika unga som spelar NHL idag. så är Ja, definitivt. Och vi har glömt en spelare i den här kategorin förresten. Okay. Jonas Annelöv. Ja, han är ju tung i sammanhanget. Det ska ju vara en backklippa för han, dem. Han ser ut som han inte riktigt uh, i kapp där han vill vara fysiskt tycker jag. Men uh, han, han, är ju en, han måste ju vara en jättechef uh, hos dem också i det här läget. Det ställs lite på, på sin spets nu. Det är, visst det är bara tre matcher, det är bara tre förluster liksom, Men de måste komma på rätt köl snabbt och, och är det är där ju några som är viktigare än andra. och Han är ju definitivt den av dem. Ja, I i sådana här lägen när det börjar att blåsa eh, snålt kring ett lag som har många unga spelare då krävs det att det finns mer rutinerade pjäser som, som står upp i det här och liksom att de här unga har någon att hålla i som, som kan vara lugn och metodisk och eh, inte sväva iväg och bli stimmig och så utan att någon som... Har båda fötterna på jorden, okej nu gör vi så här och så här, tillbaka till grunderna och så vidare och så vidare. Och det är ju Jonas Hanlöf en typisk sån spelare med sin mm. jättemeritlista för de här unga och liksom gå till om det nu skulle vara så att man känner sig stressad eller nervös eller vad det nu kan vara. Man ska inte heller glömma att de faktiskt har ganska orutinerad ledarskap man kan att det är ju jättefärsk i detta, det här går inte enligt hans planer. På det här eller Chris liksom ledarskap är väldigt mycket raka rör och så. Alla vet ju vad de ska göra nu. Men jämför man sånt som Roger Malin som kanske la sig in i soffa och fick alla att slappna av och vinna match 4 så det här ställer ju krav på deras ledarskap liksom att nu handlar det om att. Ja, de snackar om att vi måste sänka axlar så, men det handlar ju för dem om att skapa den miljön för spelarna att bara gå ut och, och prestera. Så att, eh, Jag känner det. av stämningen. Känner av hur mår gruppen? Ska vi liksom, eh, gå på hårt och liksom ha hårda värderingar eller är det dags för mjuka värden. Allt sånt blir ju superviktigt nu för att få folk att, att känna självförtroende igen och, och våga göra saker och inte vara rädda för att misslyckas. Men alla, alla går ju en sådan resa, liksom upp på jobb och allt möjligt att man, man ser tillbaka att Shit, när Jag gjorde så, det blev inte bra. Även att ha har en lång karriär som spelare, men de har ju ingen, ingen vidare karriär som, som ledare i, i det här läget. Så alltså, det ska bli mycket intressant att se hur de tacklar situationen. Jag tror de är jätteberoende av de här erfarna spelarna att de får hjälp på vägen där och, och lugna ner alla. Utåt sett så har de ju en rätt tuff. Stil. Finns de här mjuka sidorna också inåt, tror ni? Ja, det vill ju inte till, jag vet inte. Jag... Eller vad menar? Uh... Ja, men ni pratar om mjuka värden och förra säsongen när de kom in så pratades det om management by fear och att de har ju en, en väldigt som du sa Daniel rak hållning utåt. Och det är liksom inga krusiduller utan gör det här, eller så är du inte här ungefär. <laughs> Kan man, har, de, har de de här mjukare sidorna att ta till i sitt ja. ledarskap? Jag hävdar fortfarande att det här Management by Fear-stämpeln som kom under försången, att den inte är helt rätt. Det har vi väl den har, Precis, vi det har vi. Det har vi pratat om och jag tycker fortfarande att jag ser på, på träningar och, och så vidare att det, det kan jag till sin ledarsdel eller en, en tränare du kan gå till om du har problem utanför rinken eller om du bara vill snacka igenom grejer och, och sådär. Eh, så, och jag menar, han, han har själva spelar så pass länge och så pass nyligen att det, det är liksom, det funkar väl aldrig. Det funkar inte idag längre väl att ha bara det här management by fear. Det, det, Nej, det, det, det är förlegat, det går inte. Och så... Ja, men Så, där det där tycker jag att jag fick svar på min fråga faktiskt. Men, jag, man bara får säga jag tror också att, de, att det finns liksom mjuka delar av deras ledarskap. Men allting är precis spetsny efter tre raka förluster. För det är ganska lätt och, tror jag, att bli stressad i det läget. Att man liksom, det, det kan vara lätt att liksom glömma de här bitarna och tänka, jävla nu måste vi nöta PowerPlay här i 35 minuter. När kanske. Man egentligen bara behöver gå igenom en kram. Det kanske hade löst lika mycket. Ja, men, det är lätt att man blir liksom det prövas ju ledarskapet i, i de här stunderna. Det köper jag fullt ut. Det, det så många. Vi var inne på ledande spelare och Linus du nämnde väldigt snabbt där Justin Poggi och Ville Kolpanen. Deras nivå så här långt. Oh, det är den ena frågan. Den andra frågan del B-frågan här och det är vem står i nästa match och se ett C här i frågan. Det är vad säger ni om filmningshistorien historien med Willi Kolpan när han bötfälldes? fällas? Fick var det tre Jag, vem var jag? jag har glömt alla frågorna. <laughs> Nej jag inte. Hur har jag... det varit? Vem står filmningen? Mm. Ska jag börja då? Jag tycker att både Ville kolpanen och. Du vill inte få ta filmen. Jo, det vill jag. Jag tycker båda två har betydligt. Jag tycker inte de var dåliga. Men jag tycker att de de är absolut inte på sin högsta nivå de här tre första matcherna. Och som resten av gänget. Ja, ungefär så. Där finns. Justin Poggi höll ju dem kvar själv i långa stunder i matchen på hovet, var det väl? till exempel, men sen så är det någon tryck som slinker in lite för lätt och så är det lite sådär förstört. Och Jag, jag vet att eh, Pogge har fått jättemycket kritik eh, bland supportrar, eller fått eh, mycket där överdreven, men fått lite, lite kritik bland supportrarna för att han inte har varit tillräckligt bra, men jag tycker också att han inte har fått sådär suverän hjälp av sina försvarare. Det ser ut hellre. lite som i början av förra säsongen, att det är så genomspelare och så står det någon och sopar in i en tom kasse Ja, vad ska man göra? Mm. Och så powerplay-mål där det kommer skott utifrån men man har en eh, jättelik motståndare framför sig och ser inte någonting. Då är det inte heller så lätt att stå i mål. Så det, det är lite så va. Och sen tror jag att de ställer Justin Pogue i mål. Imorgon? Ja, mot Fölunda. Ja det tror jag. Med. Och filmningen eh, som Ville eh, Kolpanen eh, gjorde för oh, att döma av reprisbilderna så är det en filmning. Eh, och det kan mycket väl vara en utvisning också för att han är på honom men vad jag kan säga så trillar han ju med andra benet när den här spelaren, eh, -spelaren åker på honom så det, i det läget kanske det kan vara en tvåa för eh, interference på Brynäs spelaren och en tvåa för diving på Man eller villekolpan eh, det var, det var för väl situation? märkligt Va? förklara för lyssnarna ja så alltså, ska jag förklara du, är du... gjorde intervjuerna med. Nej, jag, jag gjorde inte intervjuerna. Men, men svaren från målvakstränaren var att han inte ute i alla fall visste vilken situation det handlade om. Vilket teer sig väldigt, väldigt märkligt. Och ville väl också undrandes över det, vilken situation det var? Alltså, Bli dömd för filmning, det är väl lite skammansrådena. Det är inget man vill. Det blir ju. Det är ju rätt svårt att dölja det när det finns. 450 000 kameror som direkt sänder varenda sekund av en människas liv. Äh, nej, det är väl att vara tuga i sig de böterna och äh, stå kvar nästa gång. Vem tar du stå mot? Eller ni? Vem tar ni stå? Sa ni det eller var det bara äh, jag? Tar... Nej, det var jag, det är jag som ställer frågorna, ni som svarar Svara nu då. Vem... <laughs> Svara igen. Svara. Vem tar du stå? Jag har ingen aning. Jag, jag, jag har inget svar på det, jag vet inte. Ut Poggi Ja. Avhandlat och klart, härligt. Avhandlat och klart. Men Nä... det får man backa en sekund bara. Okej. Okay. Det blir kanske extra långt detta, men vi var extremt korta förra. <laughs> backar vill... du? Ja, men det backar lite till det här med det liksom o... oerfarna ledarskapet. Det är mycket möjligt när Cam och Chris ser tillbaka på detta om ett tag så kanske de ställde sig för att var det så klokt att vi liksom gick ut så jäkla hårt och sa att vi ska vinna och allting. Man har ju höjt pressen och allting och... Uh, jag, är inte helt, jag vet inte, det är möjligt att man kommer fram till att shit, vi skulle kanske lägga ett lite lägre. Men en, en konsekvens av det, av allt snack, uh, att man har febrat upp den här säsongen. Det tror jag faktiskt är att de får möta lag som är lite mer skärpta än vad de kanske varit innan. Själv jag visste var ju en hemmapremiär. De var ju jättetagade, Djurgården hemma sin hemmapremiär. Också Brynäs superfokuserade. Uh, jag tror lite grann att ändå bilden om, jag snackar med Tommy Samuelsson inför premiären, han bara ja man, man hörde att han pratade liksom om Rögle på ett annat sätt, så liksom full respekt sa han jag, jag tror att de får lite, lite grann lida för att, att när lagen ska typ möta möta Rögle så tänkte man ja man, man har en liten annan bild i, i skallen liksom, att man är, slår på några fler cylindrar, det gick några dagar efter Rögle att det varit och ledde Timre och då 2-0 halvvägs in i matchen. Jag har ju att tänka mig att Timre var, var mycket bättre än vad Rögle var. Kanske var jag såg på den matchen med omedvetet lite liksom, sämre fokus. Kanske, men det är min teori. Ja, kanske. Men någonstans så bottnar det ju också den här retoriken som jag har pratat om där man har skrivit ut förväntningarna det bottnar i att man vill förändra bilden av klubben och man vill förändra hur spelarna som är i truppen tänker kring laget och vad man kan leverera och prestera och inte. Hade man inte höjt förväntningar och sagt att eh, ja, men i år ska vi verkligen liksom, vi ska till slutspel och vi ska framåt, vi ska uppåt och vi ska vara där uppe och allt sånt. Hade det inte varit samma gamla snack då? Om, jo det kanske. Jag... Är... Ja, och jag ska tillägga att jag menar inte att, att man har gjort fel liksom som har som har hypat upp så här. Men jag tror lite grann att. Alltså, när man gör det, när man höjer ribban. Då får man ju lite. det får man ju snabbt. Man får stå till svars när det inte går så bra. Man får stå till svars för dem som säger: var, var det inte ni som skulle vinna? Liksom. Och, och det kommer liksom lite baksidor med det som man får vara beredd att tackla. Så är det ja Men, men alltså, det, det här pekar fingret. Och, skulle inte ni vinna? Och, så där? Jag, och du nämnde det att kanske kommer de att titta tillbaka och. För det jag på skulle vi gått ut så hårt. Jag hoppas att de inte kommer till den slutsatsen. Det är ju så befriande. sagt det förut, det är ju så befriande. När det kommer någon som säger det, okej, okay, går det inte så så kanske fallet blir högre. Mm. Men skitsamma, man ramlar och slår sig i alla fall. Ta det bara. Det är klart att man ska pumpa in det här budskapet och stå för det. Och Nej, börja inte med någon gå med i igen och ta en match i taget och se hur långt det räcker. Det är ju aptrist alltså. Jag hoppas verkligen att de inte kommer till den slutsatsen. Nej, det är en poängen är och jag har senare att det liksom är fel, men det, det kommer lite bit med det som man får tackla liksom. Och just nu är de, nu får de kanske tackla det lite tidigare än vad de hade behövt eh, annars. Så är det. Å andra sidan så tror jag att det är väldigt välkommet hos supportrar att ha tränare som verkligen tror på att det går. Absolut. Det är, men det är en gång. Det har gått tre matcher, det är ju inte säsongen är ju inte inte kört direkt, men det, är ju, det blir ju um, insatserna höjs ju lite grann. Det, de måste ju snart ha en seger. Ja, så är det och de kan ju börja mot Frölunda som är här näst. det mm, ska bli mycket intressant att se. Frölunda hemma match alltså för Rögle Vad säger ni om detta? Denna så kallade måste-match Ja, viktigt såklart Dels för eh, allt det vi har pratat om här i 40 minuter Men också för att det kommer en eh, vecka sen utan match, för, eller hur? Mm, jättekonstigt spelschema på ja. andra ja, sätt Apropå så... spelschema igen, ja, vad, vad är det? Ja, förlåt, nu bröt jag av dig i linje Nej, det är, det är ingen form Men det blir ju så att antingen får du en vecka Där du har tagit en utandningstrepoängare Och kan träna på lite i lugn och ro och eh, nöta på de grejer som behövs nötas i lugn och ro. Eller så får du på en ny förlust. Och då blir det stressigt. Och du går in i, i en vecka utan matcher. Eh, med en känsla att vi måste, måste, måste, måste, måste, måste slå Malmö i derbyt. Annars så, eh, kan det börja hända grejer. Det, det kan gynna dem att det kommer ett Derby sen oavsett hur det går mot Frölunda. Vet du när man har sett... 25 raka förluster för Everton och så får man möta Liverpool. Då kan man alltid vinna med 5-0. Det går alltid att komma tillbaka till Everton om någon märklig anledning. Precis. Så mm. är det. Hade vi något under punkten övrigt? Det hade vi va? Ska ja. vi ta den punkten i den här avsnittet eller ska vi vänta? Vad säger mm. ni? Ja, vi väntar. Vi tar en cliffhanger. Vi tar en cliffhanger. Vi har en punkt alltså. Det står... står. Ja, nu höll jag på att Nej, säga Nej, säg inte det. Jag, jag kan inte säga det. Nej. Ja. Nej! Nej! Nej! Nej! Nej då, då, då blir du, du utvisad. Då får du får, Du får game misconduct från nästa. Nej, nej, inga teaser. Nu är vi klara för idag. Ja, vi är klara för idag. Vi ses en helt annan vecka. Ja, vi stäng ner innan. En helt nej... annan vecka, en helt, annan, helt samma dag. Jag vill säga något. Nej, men säg inget. <laughs> nu graverar, men då du... ska vi faktiskt lyssna på oss nästa vecka också, Linus. Ja, det är sant. Ja. Nu är vi honom en dubbeltackl. Ja, det gör vi. Och så tacklar vi ut oss själva här nu och tacka för oss. Ha en god vecka. Hej!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 En eldriven, lätt grästrimmer med automatisk trådmatning för bara 199 kronor. Inget kan stoppa dig nu.